Doina pentru floarea darurilor. Doamne, fă din mintea sufletul și inima mea o pară de foc, ca să pot trece peste fluviul de foc. Doamne, fă din ființa mea biserica ta sau un minunat palat, ca să vii și să te odihnești în inimă ca pe un pat. Doamne, șterge pana îngerilor tăi al meu păcat, ca semn că la dreapta ta mai ai așezat. Doamne, pune pe buzele gândului meu rugăciunea în duh și în adevăr, așa cum te-am rugat. Doamne, umple oglinda minții cu extazele tale albastre, ca un sobor îngeresc printre astre. Doamne, deschide cu cheia iubirii Tale ușa inimii mele și alungă duhurile și gândurile rele. Doamne, mântuiește-mă, sfințește-mă, desăvârșește-mă, înfiazmă ca pe fiul lumini împărății și viere. Doamne, pune pe ochii cugetului meu degetul Tău ca să Te văd venind în sufletul meu. Doamne, luminează-mi icoana din oglinda conștiinței cu raza Ta ca să mă închin la ea. Doamne, aprinde-mă cu rugul rugăciunii harice ca să-mi dea chipul și asemănarea Ta. Doamne, dăruiește-mi un loc în împărăția Ta ca semn că la nunta Ta mă vei chema. Doamne, fă sufletul meu luminat. Și făs să strălucească veșmântul în care l a îmbrăcat. Doamne, fă-mă un duh înaripat ca îngerii tăi, ca semn că între ucenici tăi mai luat. Lacrima pentru cununa chemării. Doamne, cununa chemării la nunta ta, pe fruntea gândului nostru s-a arătat. Când veșmântul de lumină al harului ne-a descoperit, pe el literele dorului s-au întipărit și fibrele lui îndoine le-ai întocmit pentru nunta cea fără de sfârșit. De aceea cum mărgăritarele lacrimilor l a împodobit.